Aaaaaa Aaaaaa Falendërojmë Allahun Subhana Votala Zotin e gjithësis E falendërojmë Allahun e lartë madhëruar i cili thot o ju që kini besuar friksoj unë i Allahut dhe gini me ata të cilët të janë të sinqert në fjarë dhe në vepra Pajqë edhe bekimet Allahut që ofshim bitë dërguar e ti Muhammedin sëllallahu aleyhu vësallam i cilisht e njeriu mëjë sinqert në fjarë dhe në vepra o zotë fale bekoj dhe më shiroj atë familin e ti të ndersh me shokët e ti fisnik dhe gjithë pasuesit e ti besnik deri në ditën e gjukimit të ndëruar shikues jam sot këtu për të folur për një virtyt shumë të çmuar i cili në fund të fundit vendos fatin e përpjekjeve dhe të mundit ton gjatë gjithë jetës e për të cilin duhet të kemi kujdes në çdo moment se njeriu mund ndryshojë në çdo çast. Do të bëj fjalë për sinqeritetin. Dietarët kanë dhënë për kufizime të ndryshme për sinqeritetin, por ai është shumë i thjeshtë. Nuk ka nevojë për për shumë shpjegim. Sinqeriteti është harmonizimi i fjalës me veprën purputhja e dukshmës me vëshhtën e asaj që shfaq me atë që fshihet në zemër sinqeriteti kanë thën disa tjer, të tjerë është besnikëria ndaj Allahut subhanahu wa taala duke bërë vepra të mira sinqeriteti është baza e besimit nga ana tjetër hipokrizia gënjeshtra Gënjeshtra është baza e hipokrizis. Allahu subhanahu wa taala nuk pranon asnjë vepër e cila nuk kryhet me sinqeritet. Të gjithë e dimë se për pranimin e veprave ka dy kushte, të cilat duhen të plotësoj çdo njerëz që kryen vepra të mira drejt adhurime. Kushti i parë, e sinqeriteti për Allahun subhanohualle dhe i dyt, i dyti ndjekja dhe pasimi profetit. Është i profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Sinqeriteti është ai i cili nda bëj shumë dobij në ditën e Kiametit me lenjën dhe bundletin e Allahut subhanohualle. Allahu el-ert madhruar thot: "Hatha yawm hatha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Ky është dita në të cilën të sinqertëve u bën dobij sinqeriteti. Sinqeriteti e gre njëriun në gradat e sëbdiqinëve. Grad e cila vjen fil me njëherë pas gradës së pekamberve. Shikoni se salart e ngre sinqeriteti njëriun në gjenet, në botën tjetër. Allahus fano ota Allah thot, u me ju ti e laha u arresur, Fa ulai ke me alladhina en'ama Allahu aleihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhadaa'i was-salihin wa hasan ulaiha rafiqa. Çdo që i bindet Allahu dhe të dërguar të ti, të dërguar të tillë do të jenë me ata që Allahu i shpërblleu, me pejgamberët, me sinqertët në besim, me shahidët, martirët dhe me veprimet. Sa shok të mirë janë këta? Sinqeriteti është burim i gjdo mirësie. I drëguari Allahut sallallahu aleyhu vësallem thot jini të sinqert, sepse sinceriteti u dhe zonë dretë mirësis dhe mirësia dretë gjenetit. Njëri u do të vazhdoj të jeti sinqert dhe do të insistoj në ta dheri sa të shkruhet e kallahu së sidik i sinqert. Po ariti këtë ka fituar gjithçka. Ka fituar çdo të mirë të kësaj bote dhe të botës tjetër. Është lumturuar përjetësisht. Sinqeriteti i bën dobë njerëut edhe në këtë botë. I sinqerti me të gjitha, është çka është më e rëndësishme, fiton shpëbimin e Allahut, subhanahu wa taala. Por shpëblehen nga njerëzit a i gizonë respekt, besim dhe dashurit e kënjërzit. Këfjala e ti pranohet, të këfjala e ti ndjenë siguri miku dhe armiku, a ti besohen sekretet. Allahu në urdhëron që të bashkohem i njërzme të sinqert, si kur se u përmënd në hyrje, a jeti cituar në hyrje të këti e misioni. O i që besuat, friksojnë i Allahut, dhe jini me ata që janë të sinqerë në fjarë dhe në vejpla. Duke përshkuar besimtarët e sinqerët, Zotil Artë Madhruar thot, inë në malmuminun e ledhine, amenu billahi u resuli, thumë malë mjërtabu, o gjahëdu bje mu alihim u amfusihim, fi së bilillah u lajke humus sadikun. Besimtarët të vërtet, janë ata të cilët i besuan Allah dhe të drguarit, pastaj nuk dyshuan në të, ata luftuan me pasurin dhe vetët e tyre në rrugën e Allahut pikërisht këta janë të sinqertët. I drëguar e Allahut sallallahu aleyhu sallem në udhëzon a i thot largohu nga gjdojgjë që është dëshimt dhe përqëndrohu në atë që nuk është dëshimt vërtet, sinceriteti si edhë qëtësi dhe siguri ndërsa gjenjështra shkakton të razira e shpëtsime në kohën tonë fatkeqësisht për shkak të mungesës së sinqeritetit njerëzit janë të stresuar dhe në ankth në jetën e tyre familjare ve shoqërore e kanë humbur besimin tek njëri tjetri sinqeriteti është adresa e bekimit për shkak të sinqeritetit njeriu fiton bekimin e Allahut subhanahu wa taala tregtari i sinqer i sinqert nuk humbet kurr nuk falimenton edhe pse njerzit mund ta konsiderojnë të till ai është gjithmonë i fituar ka fituar tek Allahu subhanahu wa taala mirësitë të ta mirësit pashumëra thot profeti sallallahu alaihi wasallam blerësi dhe shitësi kanë të drejtë zgjedhje për sa kohë nuk janë darë Nëse janë të sinqertë, të transparentë, aty do t'u jepet, do t'u jepet bereqet në tregtin e tyre. Jetojmë në kohë të fitnave të trazirave të mëdha, kohën në të cilën është ashpërsuar shumë konflikti mes të gabuarës e të vërtetës. Njerëzit janë në sprov. Në gjatë këtyre sprovave dallohen të sinqertët nga hipokritët. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Ehhasiban-nas" a jutra ku aja ja kolu a mën na hum la juftënun. A mos mendoj njërzit se ne, se do të lijen të lirë, mjafton që ata të thonë, ne besuam dhe nuk do të sprovohen. Sinqerit, sinqerti është larkë dy fytyrësis. Si të provoj njëriu që është i siqerë me Allahun së panatale? Nuk është dy fytyrës. Sinqerti, kur nuk nuk vepron, e nuk fletë sa përsyve fache. A i bëm veprat mira për irë të laudë së fanë o tala, pa i shoshiruar ati shok asë kënd në adhurim. Nuk dërës shiron për e kriesave, asë falenderime, asë shpërblime, a i gjithmon, i sinxerë në fjarë dhe në vepra, gjithmon, përputhet e ka i ajo që fletë me atë që ndjenë në zemër, përvarsisht nga kultura Pavarësisht nga deturia dhe niveli intelektual, njerëzit janë të urdhëruar të jenë të sinqertë. Ën krye të të sinqertëve janë dietarët, trashëgimtarët e profetëve ata që përcjellin me korrektësi deturinë e vjur të dërguarve të Zotit. Punitorët pavarësisht nga punët që bëjnë dhe përgjegësit që kanë, të gjithë duhet të jenë të sinqertë. Edhe sa më të mëdhat të jenë detyrat dhe, dhe përgjegësit, aq më i madh është që më shumë kërkohet sinceriteti. I drguari Allahut sëllallahu alaihu sëllem të thot të gjithë ju i një bari e së cili për e jush do të përgjigjet për tufën e vetë. A i që do Allahut sëfëhanu ta'ala është gjithmoni kujdeshëm dhe i veprave të mira është gjithmoni sinqertë. Besimtari i kontrollojnë gjuhën. A i është të kujdeshëm dhe gjatë lutjeve. I lutët Allahut s'fana ota ala me gjithë zemër dhe i përqëndruar plotësisht, disa djetarë thonë, a i cili nuk përqëndrohet gjatë lutjes, nuk është i sinqertë. Besimtari është i sinqertë në fjalë, në ide, në dëshira dhe aspirata. Besimtari është i sinqertë në premtime, kur nuk e thyën premtimin. Allahut s'fana ota ala ka zhjithur për të përçuar tek të tjerët mesazhin hynor. Dhe ky besimtar e di fort mirë se pa qenë i sinqertë nuk mund ta përçoj këtë mesazh. Është më i madh thjesht besimi, aq më i madh është sinqeriteti tek njeriu. Madje ju them edhe këtë, se sinqeriteti është prej adhurimeve të zemrës i cilë, adhurim i cili i shëshëron të gjitha adhurimet të tjera, si kurse frikën, respektin, frikën, respektin, shpresën, kënejsin, dashurin dhe bështetit e ka lau së panë o talë. Kër njëri u e shëshë sinqert, me lau së panë o talë i frikësojt vetëm ati, shpreson vetëm të ka i, e doa lau me gjithë zemër dhe më bështetit fuqimisht e ka lau së panë o talë. Sinceriteti është cilësi e profetve, të cilët e përcëllën me besë në kërish shpallën në nëra. Allahu e lartë madhruar për Ibrahimin a lehi sëlam thot, vëdhë kur fil kitabi Ibrahim, innehu in kana së diqën në bia, kujto apo të rego në liber për Ibrahimin, me të vërtet aje ishte i sincjertë dhe profetës. Idrëguar i Allahut sallallahu aleyhi sallam, ishte njeriu mëj sinqert që ka parë kë bot, aleyhi sallatu a sallam, madi dhe para profetsis e patënqua e tur e min, që do thotë besnik, ish sinqert. Pra ndaj, mbriti Romak, Irakli, mi dispytjeve që i bërë i Ebu Sofjanit për të vërtetuar profetsin e Muhammedit, aleyhi sallatu a sallam, ishte dhe kjo a e kini akuzuar ndo njëherë më parë për gjinjështë, a ka kënjëherë ndo njëherë? I tha jo. Ti që njësë shfarë përgjigje, i tha, këtë djetarë i feshë së kryshtere, por fatkesisht nuk e pranoj, nuk e pranoj fenë. Nuk e pati al shkruar Allah së përnë autale që ti ishte zuarve, për e të u dhëzuarve, për shkak sa i kishte frikë ka populli ti. Tha, a i që nuk gjinjë njërëzitë, nuk mund të shpiv e të gënjej ndaj Allahut para natës fjalë ma e madhe vërtet Ebubekri radhiyallahu anhu shoku më i ngushtë i profetit sallallahu alaihi wasallam është ishte për njerëzve më të sinqertë saqë meritoi epitetin e nderuar sidik ëh eh, që do thot shumë i sinqert Doz përmend vetëm dy histori të shkurtra nga jetë e sahabëve të ndëruar duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të na bashkojë me këta njerëz të sinqertë të na ringjallë me ta në ditën e Kiametit një beduin arabishkretirësi vdon i dha besën profetit sallallahu alaihi wasallam të emigronte me ta dhe i tha oi dërguari i Allahut dëshiroj të emigroj me, të emigroj me ty pas Një farë kohë, në një prebetejave, muslimanët fituan plashkë lufte. Ndërsa, a i do të merte hisen e ti, ja dhanë hisen, për a i nuk planoj. Shkojt e kë profetis sallallahu aleyhu sallallem dhe i tha, unë të kam dhe në besën, jo për këte, pra jo për plashkën e luftës. Nuk dua pasurin nga kjo votë. Unë të kam dhe në besën që të luftoj dherisa të vritem, e të me qëllojnë këtu, ka bërë me shënjë, tek fyty i vetë. Të vdes, e pas të të futem në gjenet. Tha profetis, sallallahu aleyhu a sellem, vërtet, nëse aji është i sinqert, me Allahun, subhanahu ta'ala, Allahu dhëtja realizoj këtë dëshirë. Subhanallah, nuk aloj shumë kohë, dhe në një nga betejat, a i bje shëhit, kër e gjenë trupin e ti, shohin se e kishin që luar pikrish në vëndi, ku a i kishtë bërë me shënjë para, pakosh, profetit sërallahu a.s. Shkon profetit sërallahu a.s. për t'i falur gjënazën, dhe i lutet Allahut s'fana o tala, e fotë, o zotim, a i shte sinqert me ty, Të lutem, më Zotë, para kësaj u thotë njerëzve, vërdeta ishte e sinqirt me Allahun. Pra nëjë Allahun i aprëtësoj dëshirën, pas e thotë o Zotë im, kërobë vijut, emigroj për i rëtënd, dhe ishte e sinqirt me të luftoj diri sara shahit. Të lutem, më Zotë, të lutem, unë jam dëshmitar për këte, të lutem fale. Shëmbulli dytë, është shëmbulli i kablu malik, radi Allahu anhu, i cili nuk mori pjesë në betejenit abukut, por a i të regoj sincerisht shkakon e mës pjesë marit, ndryshën nga munafikët të cilët trilluan lojë lojë gënjështras, e profeti i pranojë, pa vetëm, pa minë e jashme të tyret, në a i nuk dinte se shkishtë në zemrë, zotë i dinte, por ka bi ishte i sincerit, e si dëshkim për të e braktisen, për 50 ditë shokteve të matje dhe gruaja, i u largua nga shtrati, Kabbiu pendua thellësisht tek Allahu Subhana ve Teala. Pas e braktisën natën e tokë e ngushtua me gjithë gjerësinë e saj, kështu përshkruhet në Kur'an. Pikërisht në këtë kohë i pranohet al-pendimi. At diti i dërguari ja Allahu Sallallahu Alaihi ve Sellem thret Kabbi dhe i thot, po të përgjigoj me një lajm shumë të mirë. Në ditën më të mirë, lajm si ky nuk ke dëgjuar qështë ditën kërë të ka lindur në na, në na jote. I tha ojë dërguri Allahot, a është këj përgëzim nga na jote, apo prej Allahot, s'panautala prej Allahot, tha profetisë sëllallahu a.s. Atere kab i tha, pa dushim që Allahot më shpëtoj për shkak të sinceritetit, dhe e folura e sinqert, në betet pjesë e pendimit tim. Gjithashtu kab i ka thënë për Zotin, qështë atë ditë, Kur i kam thënë profetit sallallahu alei ve sellem këtë fjalë, kur nuk kam gënjer, gjithmonë kam qenë i sinqert, më shpresoj që ti jem, që Allah të të ruaj nga gënjeshtra derisa të jem i gjallë. Sinqeriteti sill qetësi shpirtërore. Ai largon brengën, ankthin, dyshimin. Sinqeriteti i jep njeriu të forcë për të përballuar situatat e vështira në jetë e bëndurimtar, e të bindur dhe e laudës përna o të ala. Në betejin e ahazabit, besimtarët ishën të sinqertë, pra ndaj ata nuk u të rembën as pak kur pan ushtrinë e madhe armike. Ndryshe nga munafikët të cilve u hyri frika në parëcë. A i që mbështetet sincerisht e ka lau së panë otara nuk në akmonë në dynja dhe i përparësi knajsisë Allahot dhe botës tjetër në dajkësaj bote, përgatitet për botën tjetër duke bërë vepra të mira. Besimtari sinqerte ka zemrën e pastër, muslimani dëshiron për të tjeret atë qka dëshiron për veten e ti dhe urem për ta atë qka urem për veten dhe për veten e ti mbisëmtari sinqertës dhe kujdesshmëri ndaj kohës e shfrytëzon atë maksimalisht duke bër vepra të mira, vepra që e bëjnë dobbi në këtë botë dhe në botën tjetër. I sinqerti është larg euforisë, nark laikave dhe servilizmit. Në zemrën e muslimanit është e pamundur të bashkohet sinqeriteti me dëshirën për t'u lavdëruar nga njerëzit apo lakmin ndaj asaj që gjenden në duart e të tjerëve. Shenjtëtëria e sinqeritetit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 dhe të herë fiton një gjithka. Isinqerti është të kujdeshtë në përhapin e lajmeve. Njëri u të imjafton, se gënjeshtë tërku flet atë që uh, gjdoj që dë, që dy gjohan, thotë profetisë sallallahu aleyhu sallallam. Allahu s'pana odhala thotë, ja ju e ledhine, amenu, idha gjahë, akun fasë, akun bine, bejnë thë të bejenu. O ju që kini vesuar, nëse ndonjë një pandërgjeshëm, ju s'kjel ndonjë lajmë, Profetis Sallallare se më thot, ruaj u një nga paregjëkimi, sepse a i është biseda më e rejshme. I sinqert i largohet nga të gjithë që nuk intereson. Pre islamit të mirë të një personi është lënja saj që nuk intereson, thot Profetis Sallallare se më shëja e veprave të mira, e shënjë e sinqertetit. Transmetohet se Hasan Bnuariu, radiallahu anhua, në mesnat, në ngarkon të bisupet e të i thesim e ushime, pastaj, i për të sadaka dhe thosht e sad është uanzëmërimin e Zotit i sinqerti, angazhohet me veten e tij, merr veten e tij në llogari, e pastron shpirtin dhe nuk merr me gjurmimin gjurmimin e të metave të të tjerëve. Muslimani i sinqertë pranon të vërtetë dhënë në shtrohta sa e pavarësisht se nga i vijnë, nga i vogël apo nga i madhi, nga miku apo armi ku. Muslimani i sinqertë është i kujdesshëm në përhapjen e fes. Thën o uh, punon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 kërësorë që ndihmojnë njeri u në arritjen e sinceritetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasullillah. Për të plotësuar emisionën e sotë në vazhdim, të emisionën të sotë, në pisën e dytë të këti emisioni, do të flasë për disa faktorë që e ndihmoj njëriu në arritjen e sinceritetit. Sëpari është besimit e ka laus, pa në tala, është përëtsimit e uhidit, pastrimi besimit e për njëriu në të sinqert. Në shumicën e rasteve njëriu nuk gjinjen, vetëm se ndoshta nga frika, pre njërzve, apo duke shpresuar të këta. Poraj duke që një sinqert, i friksojtë vetëm a laus, pa në tala, dhe shpreson vetëm të ka laus, pa në tala, Dejo njërë, dejo tek njerëzit, as nuk i frikësojnë njerëzve të das, nuk shpreson tek ata. Ndryshe nga vinjshtari i cili drishon në vardësi të gjendjes së njerëzve, u pushtatet njerëzve dheu është laikatar dhe servil ndaj tyre. Besimi në ditën e gjykimit, besimi në xhenetin dhe ziarrin e bën njeriu të sinqert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 janë faktorë të rëndësishëm që e ndihmojnë njëriun në arritje në sinceritetit, ndërsa fundosja në këtë dy nja e bën njëriun në gafil, e bën njëriun të pakujdeshëm dhe i botës tjetër. Dhe kjo, padushimja do bëson sinceritetin. Shqoqërimi me njërës të mire e shumë i dobishëm. Nga se njëriun ndikohet shumë nga shqoqëria dhe ambienti ku jeton, shqoqërimi me të sinceritet në ndihmojnë të behemi si ata, Prandaj Allahu subhanahu wa taala sikurse e përmenda në hyrje të këtij misionit, thot ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa quluma sadikin. O ju që besuar, frikësojeni Allahut dhe jini me të sinqertët. Aju çka na ndihmon shumë për të përfituar virtytin e sinqeritetit është të medituar në thellësimin e lumtur të sinqeritetit në botën tjetër. Por edhe në këtë botë, gjë e cila u përmend gjatë emisionit Një faktor tjetër që ndihmon njeriu për të arritur sinqeritetin e shtimit i veprave të mira e sidomos atyre të fshehta. Për çkaq të veprave të mira, besimtari fiton dashurinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur ai është ka fituar statusin e dashurisë e dashurit Allahut subhanahu wa taala edhe, Allah subhanahu wa taala mundson të bëjë vepra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 Vesi ullët e kënjështërës duhet asë të rvidë vetën me sinceritet. Të gjithë faktorët e lartë përmëndur nuk mund të realizohen pa ndihmen, pa mëshiren, pa vëlletin e laudës për në otara. E pra, e fund, po, ta, po e përmënd të fundit, por jo e fundit për nga rëndësia. Ndo është e para për nga rëndësia, është lutja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 sikur njerëzit të ishin të sinqertë. Kjo është ajo aspirat, ajo dëshirë që ndërron çdo njeri i ndershëm në këtë botë të trazuar. Vuan njerëzit e sinqertë në këtë botë. Dobësia e besimit dhe mungesa e sinqeritetit është një ndërshkaqet më kryesore të vuajtjeve të këtij populli. Po flasim për për Shqipërinë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 vetëm për të shtuar të ardurat e tyre, dhe për të përfituar përsa ko o kanë post, post dhe pozit e lartë në shësheri. Përëndaj, njërzit gjenjen dhe sidomos gjenjen shtërët, shtë praha për kudo, dhe për këte, inshallah, utalën, të alën e do të flasim në emisionin e radhës, por ajo që është për të ardurkeqë e se shumë për e njerëzve zhuartësin dhe talentin e përdorin në dialëzi. Ma diginjështë në në konsiderojnë si një loj shkaftësia dhe talenti. E kjo vetëm e vetëm që të realizojnë tekat, kapritsa dhe qëllimet e tyre të mbrapshta dhe egoiste. Me ndoni pak sikur të gjithë njërezit të ishtë në të sinqerte. Ne pojetojmë, le të pojetojmë pak sekonda, po them, apo minuta, në mund jetona një shësheri ideale. Një shësheri në të cilën njërezit janë të sinqerte. Se cili në profesionin e vetë. Se cili në pozitën apo pozicionin në të cilën Allah së fa në otala, ja ka mundësuar të jetë në këtë botë, qoftë, baba, fëmi, bashort, mësus, intelektuar, punëtor, e ku të dihënë nëse shfarë. Njërezit po të ishin të sinqertë, do të garoni në vepratë mira, do të bashpunoni dhe do ndihmoni njëri tjetërin, me qëllim që të arinin kënajsi në Allah së fa në otala. Ja kështu pra do të ishin më të dobishëm,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 Targulloj gjendjen e shoqërisë son. El usallahu el art madhruar, nadhroi sinqeritet në fjalët dhe në veprat tona. Allahu na ruajt nga gjeshtra dhe nga çdo ves i ndyr dhe sjellje e shëmtuar. Allahu na ndihmoft në zbatimin e urdhrave të ti tij dhe na largoft nga dalësat e tij. Wa sallallahu ala nabine Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dheri në emisyon e në ardhshem. As-salamu alaykum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh.